Serpentine de CLEI Curatul os al ființei, în mine se răscoală, să plec dintre aceia ce poartă măști de mort, și simt mirosul acru de veche nadușală. Prin clei și smoală fiartă, picioarele îmi port. Cum scârți peste mine pădure infernală, ți s-a băgat sicriul în ultimul resort. Mă îmbolnăvesc la gândul să mă ridic din boală și ce nevoie este de un atac de cord. N-am loc de atâta eră la mine în o protezele Protezele dentare vreau să le dau încet. De atâția miei ce ne lume fără folos se taie, mi se încovoaie osul, fricos și patruped. O, oh, dar veni din norii trecutului o ploaie, ca să primim finala o travă, la banchet.